Відштовхнувся ногою від бруствера і кинувся вперед, тримаючи в руці пістолет. Вороги, уже за п'ятнадцять кроків від ладгальця, намит забігши за стовбур сосни, обіпершись об нього плечем, ладгалець вистрілив кілька разів підряд і троє впало на землю. Він переніс дуло пістолета на інших прочісувачів і один із них упав. Ладгалець забув скільки ще в обомі патронів, однак знав напевне, що перезарядити йому вже не вдасться. Його вб'ють. Та двоє, які були найближче, не стріляли. Вони повзли до вбитого і тяжко пораненого кулеметників. Так фашисти були до кулемета ближче, аніж Ладгалець, і він, напружуючи всього себе, стрибками мкчав до кулемета. Дегтяра вже схопив один із німців. На ходу, майже на люту, вмить стрибкав галець поцілив в одного, а другого вдарив рукояткою по голові. Хотів іще вистрілити, але паща затвора ТТ так і зосталась роззявленою. Патронів в обоймі не стало. Ударивши солдата новою по руці, що вчепірилась в кулемет, Ладгалець присів і підняв із землі дегтяра. Стоячи, він був короткою чергою по карателях, які бігли на підмогу тим, що пинились біля кулемета. На якусь мить Ладгалець зустрівся очима з високим широкоплечим солдатом. Крізь білий маск халат якого видніла шкіряна куртка. Тільки мить зустрілись їхні очі. Але Ладгалець пізнав Кротова, який не раз був присутній на допитах у колдівській тюрмі. Пізнав свого бранця і Кротов, і от і от такої несподіваної зустрічі, яка могла б стільки тільки у вісні. Ладгалець уже бив з кулемета, притиснувши ложу до правого боку. Інстинкт самозбереження поклав на землю маменька Кротова на миті раніше, і він став відповзати. І вчасно болотгалець уже опустився на коліно, і прицілюватись тепер було зручніше. Він поклав ще кількох солдатів, що все ще намагались атакувати кулеметника. Паузи виявилось досить, щоб тепер лодгалець міг лягти, бо лежачи можна вести по-справжньому прицільний вогонь. Ладгалець стріляв короткими, і тільки по цілі. Бо який пістолет, так і дегтяр, перезарядити він не зміг би. Ця куля вдарила в плече ладгальця. Рот його перекосився, хотілося скрикнути від болю, а голова без сила опустилась на ложе куламета, а потім упала в сніг. Він чув вигуки «Не пройшли!» Чув, ніби тупіт ніг, і знав, що то бігли до нього, точніж до кулемета, свої, бо без дихтіраєв не вистояти. Ладгана собі перся одною рукою об землю, тільки об землю, бо тепла кров розтопила сніг. Підвів голову, серед своїх побачив і галко прошепотів – «Не пройшли!» Оббажнила голова, спала в сніг. Галка точно не збагнув, хто ж гукнув, не пройшли. Юхан, Цибуля, Короб, Август, Челадгалаць. Та йому таки виразно почулося те «Не пройшли!» Чи Нопасаран, Клиш з фронтів Іспанії, що облетів у 1936-1939 роках усю антифашистську Європу. Галка так і не знав, воював ладгалець в Іспанії, як багато його земляків в інтербригадах, чи ні. Та подумав, що зараз це не має значення. Поранений ще напередодні Нового року Лодгелець, катований у колдиській тюрмі, таки знайшов собі сили, щоб відбити дехтяр у противника, де міг.